Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eshrah li sadri ve ahli l'uktada min lisan yafqahu qule. Allahumme allimna ma yanfa'una ve enfa'na ma lam tan inneke entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu subh subh wa taala nimetlerine göre şükretmek lazımdır ve kul unutmalı değil ki kul Nə qədər Allah subhanahu wa ta'nın neymətinə şükür etsə, Allah subhanahu wa ta'nın neymətini bir daha da artırar və həqiqdən də bu gündə bu neymətlərdən açıq aşkar, açı yəni bizim üzərimizə də izhar olub ki, biz Allah həm də olsun ki, ev sahibin, yəni səbəbi ilə, səbəbkarlığı ilə biz yığışıb həm də olsun Allah'a öyrənib və öyrənimizi tətbiq eləyə bilirik. Və Allah əhvəlini hifsə etsin və onları xatıdan, baladan hifsə eləsin, onların malına, mülkənə bərəkət versin və məclimsiz daha da Allah əhvələrə daha da bərəkət etsin və eyni zamanda bizi eşidib, faydanlardan eşidib, əməl edənlərdən etsin. Və biz keçən dərsdə deməli, hədisin 30-cü hədisi bitirdik və bu gündə inşallah 34-cü hədisdəyik və Əbu Said el-Xudri (rəziyallahu anhu) ki, "Səhifəti Rasulullah (səllallahu əleyhi və səlləm) deyib: 'Sizdən biriniz münqər görsə, əli ilə dəyişsin. Əgər bacarmasa, dili ilə, əgər bacarmasa, qəlbi ilə dəyişsin.' Bu, müsəlmanın ən zəif imanıdır." Əbu Said el-Xudri (rəziyallahu anhu) rəvayət edir ki, "Mən eşitdim ki, peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, sizdən biriniz münqər görsə, onu əli Əgər bacarmasa, onda dili əgər bazarmaz onda qəlbi ilə və ondan da aşağı, yəni iman, yəni yoxdur. Yəni e, və ondan da onası, yəni e, iman, yəni zəifdir və iman da yoxdur. Və bu hədisi İmam e, Müslim rəvayet etmişdir və hədis yəni sahih hədisdir, çünki birbaşı olaraq İmam Müslim özü rəvayet etmişdir. Və eyni zamanda bu hədis e, başqa Üslubla da, yəni başqa yollana gəlib ə, hədisi İbn Məsud, yəni ravayət edir və eyni zamanda onu da İmam Müslim rəvayət edib ki, ə, Peyğəmbəsən buyurur ki, Mə min nəbiyin bəəfəhullah fi ümmətihi fi ümmətin qabli illə kənə ləhu min ümməti xəvariyun və əsxəbun yaxuduna bi sünnətihi ve yaktadun bi amrihi thumma inna takhlufu min ba'atin khulufun yaquluna ma la yef'alun wa yef'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fehuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanih fehuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbih fehuwa mu'min laysa wara'a zalika min al-iman habatu khardal hadis imam muslim hadisdeki ki Həqiqətən də Və hər bir Peyğəmbərə də Allah sümad onun yanında onun e, yardımcılarını, havariyyilərini, öz sahablərinin göndərmişdi. Hansı ki, həmən onlar göndərilən Peyğəmbərin yəni yolu ilə, sünnələri ilə gedirdilər və onun yoluna da iqtidə edirlər, yəni onun yoluna iqtibə edirdilər. Sonra onlardan sonra başqaları gəldi, yəni onlar dünyadan dəyişəndən sonra başqaları gəldi və onlar e, eləmədiyiləri şeyi dedilər, Və əmr etmədikləri e, məsələləri isə, yəni əmr olunmadığı əməlləri yerinə getirməyə başladılar. Və kim onların əli ilə cihad etsə, o mövmündür və kim onların dili ilə cihad etsə, o mövmündür və kim onların qəlibi ilə cihad etsə, o mövmündür və ondan sonra isə, yəni xərdəl qədər də yəni, iman yəni, yoxdur. Yəni, bu hədisdə eyni ilə əvvəlki hədisi olduğunu göstərir ki, hətta əmr münkarə inkar etmək, yəni təhcə bizim dinimizə xas edir, eyni zamanda bizdən əvvəlki ümmətlərdə də bu olub. Və iki hədis, ikisi də onu göstərir ki, insan e, münkarı, yəni inkar etməlidir. Hansı ki, e, insanlar münkarı inkar etmədikdə, ondan sonra isə Allah subhantan həmmən yəni ümmətə, yəni bəlası gözlənir. Necə ki, Allah subhantan quran kərimdə, E, bizdən əvvəlki ümmətlərin hələkilərinin səbəblərindən birini onu qeyd edir ki, deyir kanu la yatan hauna anil munkar onlar bir-birlərinə yəni munkarı inkar etmirdilər. Yəni munkar olduqları aralar olduqları halda onlar munkarı inkar etmirdilər. Hansı ki İbnə Bi Dünya Abu Hurayrədən rivayet edir ki, Ə e, Peyğəmbər dedi ki: "Mən hadara məasiyətan fəkəreha, fəkənnəhu qaba anha, və man ghab anha fa əhəbbaha fəkənnəhu hadaraha." Fə İbn Əbu Hüreyra rəziyallahu anh edir ki, kimdir bir məclisdə, yəni haram məclisə iştirak edər və o orada olan asiliyi, yəni inkar edərsə, eləlik ki o məclisə olmamış kimidir. Ancaq kim bir haram məclisə iştirak etməyib, ancaq qəlbi o haramla bağlılığı varsa, elə bir ki, o həmin o məclisdə, yəni iştirak etdiyi kimidir. Və eyni zamanda Əbu Bəkrə Sıddiq (rəziyallahu teqəlləm) peyğəmbərsəlləmə rəvaət edir ki, "Mə'min qomin min yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdirun ala an yughayyiru, fələ yughayyiru illa yushiku an yu'mmahumullah bi'aqab." İbn Əbu Bəkrə Sıddiq (rəziyallahu teqəlləm) qeyd edir ki, Bir göyüm hansı ki onların arasında asili baş verirsə, onlar asili edirlərsə, Allah orada üsyan edirlərsə və onlar onu dəyişmə iqtidarındadır, yəni bacarıqları var onu dəyişməyə və onlar onu dəyişmirlərsə, onda qorsunak ki, Allahusman iqabı onları bürüsün. Və eyni zamanda, yenə də Abu Bəkir Əs-Siddiqin yəni, ravayət edir, eyni zamanda Cəlir ibn Abdullah da bunu ravayət edir ki, Mən min raculun yekunu fi qom min yumal fehim bil maasi yakturun an yughayyiru alayhi fala yughayyiruna illa asabahumullah biqaabin qabl an yamut. Bu ayni lə buru va et evvelci rivayet bildirir ki, hər bir insan bir qöyümdə yaşayır və onların arasında asilik baş verərsə, yəni asili edərlərsə o qövmdə bir asili baş verərsə, asili edərlərsə və onlar onu asili dəyişməyib, iqtidarında olduğu halda onları dəyişmərsə, onda Allah onlara elə bir müsübət göndərər ki, hətta onlar ölməmişdən qabaq. Yəni, o, həmən orada yaşayan insanlar ölməmişdən qabaq həmən o müsübətə, yəni düçər olarlar. Və eyni zamanda İmam Əhməd bunun başqa bir ləfsini qeyd edib ki, Məmin qomin yu'məlifin bil məalsiq hum əz və əksər minən yəmaluhu fə lam yəğyiruhu illə əmməhumullah biaqab ahmed ibn hanbal bu ləfsə yaxan bir ləfs e, gətirib ki bir qəbəmin içində bir asili olunarsa və onlar orada daha izzətli, daha çox olarlarsa, yəni edənlərə nisbətən e, edənlərə nisbətən etməyənlər daha izzətli, daha qüvvətli, daha güclü, daha çox olarlarsa və onlar onu bacardıqları halda dəyişməlləsəmən munkarı dəyişməlləsə Yalnız və yalnız Allahusmadan onlara yalnız bir iqabı qalır. Onlar Allahusmadan iqab alarlar. Yəni bütün iqab, bütün cəmatı bürüyər. Və eyni zamanda امام احمد ابن ابي ادي بن العميردان başka bir rivayet getirip ki sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul inna la yu'azzabu al-ammah bi'amal al-khassa hatta yaru al-munkar bayna zahranihim wa um qadirun al an yunkiruhu falyunkirunuhu fa idha fa'lu zalika azaba Başqa bir rivayətdə əmhəl-həmbəl qeyd eləyir ki, Allah, Peyğambəs hamı -like, dedi ki, həyətən də Allah subhantala bir nəfərə görə hamıya əzab verməz. <Gülüyor> Hətta onlar e, o bir nəfərin etdiyi münkarə görə, əgər o camad o münkarı dəyişmək iqtidanda, gücləri çatdıq aldı, onu dəyişməzlərsə, onu da Allah subhantala, Allah subhantala, həmən o fərd olan insana, o xüsusi edil olan insana görə, Bütün ümməti, yəni bütün camata, yəni o əzabı yəni göndərər. Və həmçinin də başqa rivayətlər, yəni müəllif burada həddindən artıq, yəni bu barədə yəni çoxlu yəni rivayətlər gətirib və hamısı onu göstərir ki, insan əgər bir yerdə yaşayırsa və orada həmən axsiliklər varsa və insan hökmən onu dəyişdirməyə, yəni ləbud, vacibdir. Sanki belə halda bir şey unutmaq lazım lazımdır ki, bunlar bu hədis Ümmetül Əhlüsünnə arasında eyni zamanda münkərin mərtəbələri, daha doğrusu münkəri inkar etməyin mərtəbələri albaşlığı ilə bu hədisi yan yəni tanıb və hədisdə biz əsasən 3 dənə mərtəbəsin, yəni, münkarın, yəni inkar o münkərin, yəni inkar etmən 3 mərtəbəsinin, yəni şahid oluruq və şək yoxdur ki, Ə, hədisin birinci ləfsində Peyyəməlisəm qeyd eləyir ki, sizdən biriniz kimsə münkarı görərsə və burada ə, kimsə münkarı görmək və alimlər demək olar ki, ittifaq eləyirlər ki, yəni münkarı hökmən insan eləməlidir, görməlidir. Ancaq gəlib ona değilsə o falan yerdə belə münkar edirlər, belə münkar, belə asilər, belə edirlər və orada əgər xəbər mutavatir, yəni həddindən çoxluq, yəni təsdiq edərsə və eyni zamanda o xəbəri gətirənlər, yəni insanlar, yəni adil insanlar olunarlarsa və bəzi alimlərə yəni, görə belə halda hey görməməyə də kifayət eləyir. Qulağınla də eşitməyinlə də yetər, aydındır. Elə bir ki 10 nəfər, 15 nəfər adil, düzgün, yəni sale insanlar gəlib hansı yerdə münkerin e, baş verməsi barəsində sənə xəbər verirlərsə, o halda sən artıq e, bir başı hadisənin ləfzi ilə görürsən, e, mən görməmişəm deyib, yəni bu oyundan ata bilməzsən. Çünki artıq onların da o xəbəri, yəni görməkdən də daha, yəni üstün, yəni sale bilə Və Peyğəmbərsən burada bildirir ki, sizdən biriniz münkar yəni görsə. Və münkar nədir? Münkar ümumiyyətlə, hər bir şey şəriyyətin inkar elədiyi, qadın elədiyi münkar salir. Ancaq e, fərdi insanların xoşuna gəlməməyi və hətta ki, hansısa bir yerin, obanın e, e, adətə uyğun gəlməməsi, Və onların adətən görə falan şey münqər salir, bu şeylər şəriətdə münqər sayılmır. Aydındır? Tam ki, məsəl üçün hər hansı bir yerdə, obada e, tuturam ki, məsəl üçün ayağı e, məsciddə, məsəl üçün e, beləncə bardaq qurb oturma olmaz. Hökmən məsəl üçün məsciddə nə tədiklər, elə də oturmamalısan. Və bu münqər düz o məscidin ədəb-ədəbinə, ədəb-ərkanına, qayda-qanuna riayət lazımdır. Ancaq elə əməllər var ki, o insanlar E, münkarları, həqiq münkarları bir qıraq qoyub, o cür məsələlər münkar salıb. Bu məsələlər də şəriyyətlə, yəni münkar salıb. Tam ki, sən bir elə obaya gedirsən və orada hər hansısa bir ədəb, ədəb. Hansı ki, normal, e, başqa yerlərdə o ədəb normal bir ədəbdir, ancaq həmən yerlərdə su ədəb, necə deyərlər, münkar salir. Və o münkar həmən şəriyyətin əmr ediyi münkar deyil. O həmən qövmin, camatın e, qəbul etdiyi bir münkərdir. Amma bizim şəriyyətdə isə qəbul olan münkar isə hər bir münkar Allah və Rasul əmrinə, Ə, qarşı çıxılan münkar nəzərdə tutulur. Burada da asiliklər birbaşa olar, asiliklər yəni nəzərdə tutulur. Və eyni zamanda münkar deyiləndə, əgər kimcə bir münkarı inkar etmək istəyirsə və həmən münkar, həmən insanları zəhnində, fikrində o münkar ki, münkar tanınmalıdır, aydındır. Necə məsəl üçün tutalım ki, hamı bilir ki, Araqdır. Ondan sonra musikidir, zinadır, yəni bu cür şeylər, hamı bilir ki, bunlar haramdır, aydındır. Ancaq elə məsələlərdir var ki, yəni müasir çıxmış bəzi haram növləri var ki, məsələn, tutam ki, əsigaretdir, sonra məsəl üçün, son vaxtlar çıxmış qəliyandır, yəni bu cür münkar əməllər var ki, hansı ki, həmən o münkar əməllər o cəmatın içində o, o biri açıq aşkar, Quran və sünnədə varid olan haramlar kimi yəni, tanımib. Və ola bilər ki, həmən o münkar, E, o camiatın içində münkar kimi tanınmasın. Ola bilək kimsə orada onun mübahlığına və ya da ki, etsən dolar, etməsən dolar, məkruh olmasına fətih verə bilər və nəticədə həmən o insanlar o onun haramlığından biqanə qalarlar, xəbərsiz qalar, aydındır və şəriyyətdə münkar deyiləndə isə o münkarlar nəzər tutun. Düz, onlar umu münkarın altına girir. Ancaq hansı ki sizdən biz münkar görürsə deyilməsi, yəni həmən o münkarın, h Münkar kimi tanınmasıdır. Ər o cəmatda o münkar kimi tanınmayıbsa, onda sən o əməli o cəmatda münkar kimi nəhiyyələyəmərsən. Hətta onlar onu başa salana qədər. Ər onlar ona başa salandan sonra, dərk eləyəndən sonra, ondan sonra artıq o münkar onlardan nə tanınır? Münkar kimi tanınır, aydındır. Ancaq yox, xəbərsiz insanlardır, onun haramlığından xəbərləri yoxdur. Xüsusən də müasir çıxmış bəzi, yəni oxşar bəzilər, ona deyiblər ki, onlar bəzilə deyib olmaz, bəzlədir, məhkruxdur. Bu cür hallar o camat insə məhkrux ee munkar kimi yayılmayıb və onlara o əməli munkar kimi inkar etməkdən ötürü hökmlə o əməlin o cəmatin içində munkar olmağını bəyan etmək lazımdır. Və bu bəyandan sonra onlar onu tərk eləndən sonra artıq onlar onu munkar kimi qəneləcəklər, qələmə alacaqlar. Aydındır? Nəzərində olacaq bu artıq munkar əməldir. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, e, bəzi qardaşlar bəzi insanlara hansısa bir əməli inkar eləyirlər və həqiqətdə isə onun öz haramçılığını da bilmirlər. Sadəcə bunu elə yeşə haramdır dəlil nədir? dəllərləri yoxdur. Dəllərləri bilmir. Aydandır və bu çox zaman görürsən ki, qardaşların da arasında bu barədə soyuqluq yaranır. Yəni ona nəyisə inkar eləyirlər, istər ticarət məsələdə, istər e, müəmməlatlərdə, istər nə bilim ailə məsələlərdə deyirsən, düz eləməsən, niyə düz eləmərim? deyir, məyə ilə yaşısən, cəlim. Yəni şəriət məni elə gəlin olmalıdır. Şəriətdə konkret olaraq dəlillər olmalı, sübutlar olmalı və çox vaxt görürsən ki, qardaşlar bir, -bir ilə, yəni, Bu, çox vaxtı bu tezari məsələlərdə yəni meydana gəlir və nəticədə görsən ki, bir qardaş, o biri qardaşın haqqını tapdalıyır və deyəndə ki, sən düz eləmirsən, deyil mən düz eləm, sən düz eləmirsən. Amma çünki heç biri dəlilə sasılamayıb. Biri zülm olunub, biri isə zülm edib və zülm edən elə bilir ki, o düz elib və zül, məzlum isə onun o, zülm elədiyini isə bilmir. Çünki bu əməl birinə xoş gəlir, birinə xoş gəlmir. Xoş gələn düz elə Düz Ancaq bunların ə, bu əməlin xoşa gəlib-gəlməsi, yəni şəriyyətə zid olub-olması, münkarə aid olmasını bilməyədən ötür, hökmən bunlarda nə olmalıdır? Yəni, dəl olmalıdır. Əl sən deyirsən ki, yox, qardaş, filanca ticarət növə etmək olmaz, dəlil nədir? Dəlil bilmirəm, mənələ gəlki olmalıdır. Belə mənələ gəli sözü olmalıdır. Yəni, şəriyyətdə ticarətin əsri nədir? Halaldır. Onu haramlaştıran hədislər var, bəzi ticarət dövlərini və bu da onu göstərək ki, hansı haramdır, o haramdır, ancaq hansı haram deyilsə əslən ticarətin alış-versinəsi nədir, yəni halaldır, aydındır və ona görə e, bu münkarı, inkar ehtimə edindir, hökmən insan bilməlidir, o münkardır, yoxsa münkar deyil, yəni onun o, həmən əməlin münkar olmağına aidməndən olmalıdır. Dəl olmalı. tamam ki, bir dənə qardaş yolla yedir, sirqəyə çəkir. Gəlsən sən, qardaş Allahdan qox, haramdır. Dünya haramdır, harada var ki. Bilmirəm, mən bilmirəm mənə ilə gəlir haramdır, bu, bu yaxşı şey deyil. Yəni, mənə ilə gəlir, bu yaxşı şey deyil, o artıq şəriyyətdə dəlil, Yəni saimmir, aydındır. Çünki çox vaxt görürsən ki, bəziləri ə, çox əvvəllər bu hallar tez-tez olurdu. Məsələn, meclislər imamlarına etirazlar edirlər, filan əməli elədi, filan eləməlidir, dəlil nədir? Yox, dəlil bilmirəm, məyələyək o səfil olur, düz eləmir. Yəni əgər sən ə, öz nəzərində kimisə necəsə görürsənsə, kimisə hansısa bir xata ilə onu izhar edib özündə onu, hökm vermisənsə, o şərt deyil ki, hamı sənin kimi hökm versin. Aydındır. Çünki bu çox vaxt e, bu məsələlər, mühəssələr və müsəlmanlar qardaşların arasında bu zəifsilik bununla yaranır ki, yəni hamı e, öz gördüyü kimi, istəyir ki, hamı o görən kimi görürsün. Amma şəriyyət e, heç kimin ağlının kimi sənə tabi eləmir və hər insanın özünün müstəqil reyi də var, müstəqil şuuru da də var, dərrakəsi də var, axtarmağı da var. Bəli, biri savadlı, biri savadsı ola bilər, aydın, amma e, nə savadsız, nə də savadlı bir-birilərin ağıllarını fəth eləməyi, Ələ, eləməli deyirlər. Sən əgər qardaşı haqqı bəyən eləmək istəyir, sən dəlil ərvi gətir. Qəbul eləyir, eləyir eləməz onun şəxsi işidir. Ancaq əs, əgər sən Ə özündən, yəni elim, ə, elimli olan insan nəsə inkar etməyi istəyirsənsə və sənin dəlilin yoxdur, onda sən o qəlbində ikini çalış neylə? Çalış bastı üstünə su tök, o hissin ikinin çıxıb gətsin. Nə vaxt sənə dəlil nə olar, sübutun olar? Onda gedəsən bəyən eləməsən qardaşım, bunu səhv eləməsən və ya da belə eləməsən belə olmaz. Dəlil nədir? Qardaş mən biləm ki, dəlil budur. Amma yox, biri-birə əməil edir. Dalınca sona deyiləcək qardaş, düzəlmə. Niyə görə? Yox, məyələ görə düzəlmə. Səbəb nədir? Niyə görə düzəlmə? Dəlil nədir? Məyyar nədir? Yoxdur. Və bunun da nətəsində olur, yoxdən soyuqunsulur, bir bir-birinə təfiqəçil və eləxə və s. Və Peyğəmbər Səhəm deməsi ki, sizdən biriniz münkar görsə münkar dediyimiz kimi o munkar həmən qövmdə, camatda münkar kimi tanınmalıdır və eyni zamanda inkar eləyən onun münkar olmağına nələ olmalıdır? Dəll olmalıdır. Məsələn, misallar çoxdur. Bir dənə görürsən, qardaşdır. Şaşqı oynayır, Şahmatı oynayır, Damını oynayır. Nə bilim, nərdə oynayır? Gəl, bir qardaş, stov-üstü oyunlar haramdır. Quran və sünnədə stov-üstü oyunlar belə söhbət yoxdur. Ki, sən hətta deyirsən ki, stov-üstü oyunlar. Yəni, stov-üstü deməli, o yerdə qoysay, halaldır, oynasa. Vəli yoxdur, şəriyyətdə belə bir ölçü yoxdur. Stolun üstündə və ya da ki, Tabletkan üstündə. Şəriyyətdə kankret nəhəsə bir oyun var. Ki, Şahmat mat haramdır, məsələsə, nərdə haramdır, filan. Amma Şah-Mata nərdə gəsəli bütün usta-u üstü oyunlarını yergəndə futbol da stolun üstündə oynama olar, şaşkında stolun üstündə oynama olar. Nə oynar? Hamı stola düz düz oynar. Yəni, bu... E Bir-iki dənə e, məsələyə görə bütün oyunları və da bütün məsələləri bir baxımdan etmək olmaz, aydındır. Və e, əgər sən gəlib qardaşa nəyə inkar edirsənsə, sən bilirsən ki, hədis gəlib şahmata və qardaş şaşqa aramdır. Niyə görə? Çünki peyəmcəm şahmata qadani. Mənə şahmata aram, yəni şaşqa aram. Yəni, zahiri oyunun özündə onlarda nə var? Fərq var. O ki, qaldı qoy, oyunun, yəni, gedişatına və yaxud və s. Və <coughs> də ki, futbolu gətir, valibol gətir, nə bilin, basıbı, nə hissəyin gətir, e, sən onu haram etməkdə ön türün Dəlil olmaq, əgər dəllin yoxsa, sənin xoşuva gəlməyəsə, sənin xoşuva gəlməyən şey sənin mülkündə tətbiq elə. Yəni, qapıdan gir ev və bəli evində qoyma oynamağa. Arqa şahı qoyma, nə şaş qoynasınlar, nə damlu, heç sənə qoyma. Amma sən onu qırağa tətbiq etməkdən ki, bu haramdır. Və eyni zamanda qeyd dedir ki, Peyyamsam deyir ki, sizdən biriniz, yəni görsə, aydındır. Və sonra Peyyamsam qeyd edir ki, Və sizdən biriniz görsə və onu əli ilə dəyişsin. Və çox vaxtı əli ilə dəyişmək, münkar əli ilə dəyişmək bir məna olaraq hamısı atırlar hakimlərin boyuna. Ki, bu münkarı dəyişmək hakimliyidir, biz deyil, bizi deyil. Amma danışanda biz danışırıq. Danışırıq, hansı ki o danışmaq dəsində bizim boyunimizə deyil. Biz onu danışırıq, tətbiqinə gələndə, deyil, yo, bizə aid deyil, onun hakim, yəni tətbiq edilməlidir. Amma əslində Peyğambəsəm hədisə demək edir, mən demək, mən orada şərti, yəni şərti olaraq, yəni sizdən biriniz və sizdən dilimiz burada aiddir, həm sənə, həm mənə, həm də hakimə. Və sadəcə hərənin əli ilə münkarı inkar etmək özünün dairəsi var, yəni hərə öz dairəsində, Öz bacarıqı rayiyyəti altında əlnə, yəni, dəyişməlidir. Əl biri müdürdürsə, bir zavodun, bir nəvri müəssisən, bir fabrika müdürü isə və öz işçilərinin arasında və yaxud öz ıı, fabrikasının içində, müəssisin içində hər hansıda bir münkar görürsə, o həmən münkar əlnə dəyişmək iqtidarındadır, bacarıqındadır, qudurətindədir, onun salayətindədir və belə halda o neynə məlidir? Vacibdir ki, onun boynu əlindən yəni, dəyişsin. Çünki işçilərdən biri, işçilərdən biri, hansısa bir işçiyə qarşı onu inə bilməz, əlindən tətbiq elə bilməz. Həmən halda işçilərdən biri deyil, məhz həmən o məhsuliyyəti üzərində olan müəssisənin sahibi, fabrikin sahibi, idarənin sahibi, iş yerin sahibi, o həmən münkarı, yəni əlindən dəyişməli. Və eyni zamanda insan özü öz evində. E, qapıdan girdi içəli, bu artıq on evidir. Zövcəsində, uşaqlarında, özündən salayətində olan bazı qardaşlarında münkarı neynəməlidir? Münkarı əllən, yəni dəyişməlidir. Və bəzi halarda görürsən ki, bəzi qardaşlar öz ata mülkündə oturub, atasına qarşı, yəni şəriətin, Ə, şəriyyətdən də qırağa mən deyədim ki, iddihamlar yəni irəli sürülər. Yəni, mülk atoğundur, sən atoğunsan, mülk atoğundur. Necə ki, Fozan Həvzahuladan biri soruşdur ki, bəs evdə atam televizora baxır, musikiyaya baxır, başqa-başqa şeylərə baxır. Necə dəfələrlə demişəm, bəs atam qulağa ısımır. Deyir, olar mən televizor götürürüm, pəncərdən tutulayım. Şeyx dedi ki, ona, bəs o televizor kimindir, deyir atamın, o ev kimindir, deyir o atamın Deyir, sən atomun mülkündə oturub, atomun mülkünə qarşı üç sən eləyəcəksən. Yəni, sənin borcu nədir? Nəsiyyət eləmək, hikmədlə başa zanmaq. Əgər e, qəbul etdi, eləməkdə o atomun şəxsi işidir. Amma o sənin mülkün isən, hətta onun mülkünü eynəyəsən, yəni zərər varsan. Və Hər bir şəxs, hansı ki, onun salayəti çərçivəsindəsə ev sahibi öz evində, ondan sonra müdür öz iş yerində, Və ə, dövlət başsı da dövlətin adamlarının üzərində olan münkarları özü dəyişməlidir. Məsəl üçün, əgər şəriyyətin qoyduqları qanunların tətbiq olunmasında, tanım ki, qisasda, yəni adam öldürüb adam qisasında və yaxud da uğurluq eləyib isə əli kəsilməsində və yaxud da ki, zinə edib isə və yaxud da ki, ə, qam çıvırılmasında bütün bu cür qanunlar kim tərəfindən izlə olunur? Yəni, hakim tərəfindən. Onu fərdi insanlar meydana E, tətbiq eləməyə, meydana keçirtmirlər. Yəni, e, həmən cinayətin icrasının cəzasını həmən o insanlar, fərd insanlar yerinə yetinmir, onu hökmət özü, yəni o cəzanı yəni tətbiq eləyir. Və sonra Peyğəməsən buyurur ki, əgər bacarmasanız, onda e, deyir dilinizlə. Və e, bəli, bu onu göstərir ki, insan hənsə bir halda e, hər hansısa bir şəri əməli etməyə bilər. Çünki e, ən azından e, evində də eləyə bilər, ola bilər evində tətbiq eləyə bilmir, məsələn, ola bilər e, müəssisədə öz iş yerində tətbiq eləmir. Yəni, hər bir insan ola bilər ki, hansısa üzüllü səbəblərdən, istər özünün iman zəhvliyindən, İstər o həmən e, güc tətbiq etmək baxımından o, ola bilər, onun fiziki və ya da ki, mənəvi və ya da ki, imanı cəhətdən zəif olsun. Yəni, o, onu icra edə bilməsin və ya da ki, e, öz ailəsidir, uşağıdır, məsələn, kişi yaşlaşır, uşaqları böyüdür və şək yordur ki, o, övladdan da münkarı əl e, inkar etmək edə bilər, yəni bacarmı edə bilər. Yəni, bilir ki, artıq o, övladına əl qaldıra bilsək. Ola bilər, övladı da ası insandır, valideyi nə dərə qaldıraq, yəni belə halda ola bilər, hər hansı fəhə üzüllü səbəblər olsun ki, həmən e, münkarı əlnən inkar etməyi bazara bilən insan, münkarı əlnən inkar etməyə bilsin, aydındır. Və belə halda isə Peyğəməsən bildirib ki, onda o insan neynəsin, dili ilə yəni, dəyişsin, yəni. Dili və burada alimlər dil ilə dəyişməyə, yəni formasını gətiriblər, ona nəsiyyət eləmək, başa salmaq, ondan sonra əgər yazısıdırsa qazetdə, jurnalda yazmaqla və bu cür hallarla insan münkarı bacarmalıdır ki, inkar eləsin. Və eyni zamanda əgər münkarı dil ilə də inkar edə bilmirsə, ola bilər onun e, yazıları olanda ona e, bilinsə ki, filan bunu yazıb və hətta filan kəs bunu, bunu söylüyib, filan səs yazmalardır və ola bilər ki, bu insan da nəticədə bu ikinci e, vay, mərtəbəni də yerinə, yerinə etdirə bilməsin. Onda Peyğəmsən bildirib ki, onda insan e, qəlbi ilə, yəni inkar eləsin və ondan doyana yəni, iman yoxdur. Yəni, əgər bu qəlbi ilə də inkar etmirsə, artıq ondan doyana yəni, iman yoxdursun ki, insan hökmən münkarı inkar etməlidir. Və əgər bacarırsa əli ilə, əgər bacarmırsa, ə dilinə və əgər bacarmırsa qəlbi ilə və unutmalıdık cə yəni qəlbi ilə də etmirsə artıq bilsin ki onun qəlbində iman həddindən artıq zəifdir və hətta ki ola da bilər ki necə pensan bildiyi kimi xardəl qədər onun qəlbində yəni xırda yəni noxu dənəcə qədər, qədər qəlbində yəni iman yoxdur. Və bu peyğəmbər sallalləmin həd, həmən hədsində yəni qeyd edilən münkarın mərtəbələri idi və eyni zamanda ə, münkarı İnkar etməyi bacaran və etməyənlərin aqibətini nə gözləyir və bu halda da, o haqda da biz bir neçə sahabənin, yəni Peyğambə səlumuna ravad etdiyi, yəni hədsləri qeyd etdiyik. Amma unutmaq lazım deyək ki, inkar və münkar Özünün e, dərəcələri, mərtəbləri olduğu kimi və eyni zamanda da inkar və münkarın e, tətbiqində onu icra edən zaman onun özündə şərtlər var. Şansun İbn Qeym rəhmalı o şərtləri öz, e, Ehlə Mümaqiyyənin kitabında 4 dənə münkar münkarın demək, e, mərtəbəsini gətirib. Və birinci mərtəbə hansı ki deyir? Vacib mərtəbədir. Və ikinci haramdır və üçüncü də deyir, yəni mübah, yəni mərtəbədir. Yəni, hansı mərtəbədir onun, yəni vacib mərtəbəsi? Vacib mərtəbəsi o mərtəbədir ki, sən əgər o insanda bilirsən ki, münkarı inkar eləsən, o insan neyin yəcək? Dəyişiləcək. Əgər tam ki, bilirsən ki, bir dənə qardaşdır, e, iman zəifdir, bu qardaş sizi geri çəkir. Əgər bilirsən ki, sən buna başa salsan, imanlı qardaşdır, onunla neyin yəcək? Çəkinəcək, əmincəni ki, bu çəkinəcək və belə halda sənin onun e, münkarını inkar etmənin boynuma nə düşür? Vazib düşür, aydındır. Hə, eyni zamanda buna qəsələmək olar məsəl üçün başqa-başqa haramlar. Əgər biləcəni, bir qardaş, yəni bir haramla məşğul olacaq və sən biləcəni, qardaş ibrət alandır, nəsiyyət alandır, Allahdan qorxandır, ayə hadisin qabağında dəyanandır, acizdir və desən, hökmə çəkinəcək və belə halda sən ona inkar münkarını iləmə Va, in, münkarı inki munkarı inkar etməy sən üzərvə vacibdir. Və ikinci halda isə hansı ki haram təbəqəsidir. İbn Qeyrəmulla burada o e, dərəcəni gətirib ki, sən onu e, bir onda olan münkarı inkar etməklə o insan o munkarı tərk edib ondan daha böyük münkarə gedəcək. Aydındır? Tutsam ki, məsəl üçün bilirsən ki, bir insan məsəl üçün, eee, tam ki, qeybətlə məşğuldur. Bir dənə qeybət də məşğuldur və e, qeybətin halımız şəri hökum bilirik və hansı ə, əməllər qeybət sahil, onu da bilirik. Və bilirsən ki, əgər sən bu qardaşa bu qeybəti inkar eləsən və bu inkar eləməyəcək, əksinə bunun qəzəbi daha da, asili daha da artacaq, üst şansılı daha da artacaq, bu başlayacaq qeybət etməyə, Qeybət edirdi, əlavə edəcək böhtan atacaq, ondan sonra nəmmamlıq eləyəcək, başlayacaq şərləmək insanları. Və burada bir dənə qeybətin nəticəsində inkar etmənin nəticəni nələr meydana gəldi, ondan daha da şiddətli asililər. Və belə halda artıq sən ona həmən e, münkar, inkar etmək nədir? Qadıqan, haram. Necə ki, İbn-Teymiyyə Rəhməqullah e, öz e, dövründə hansı ki, hamımızı bilir ki, yəni manqol tatallar, İslamı gəlmişdilər, ancaq onların demək olar ki, İslamları elə zəif idi ki, hətta müsəlmanları belə qırdılar Və gəlib e, İbn Teymiyyə deyirlər ki, bəs e, mongol tatallar araq qur içkinləri də daimən içkili olurlar. Və İbn Teymiyyə qayıt dedi ki, e, onların o içkili olmaqları daha yaxşıdır. Yəni, içkili olmaq hallarında. Yəni, e, piyano olub e, öz yerlərində oturmalar, uzanmalar yaxşı. Nəinki o ayaq başdan gedib Müsəlmanları, yəni qırmaqları. Və burada artıq İbn Teymiyyə bu qaydanın özəyini qoydu ki, belə halda insan, əgər o cür halda, əgər münkar ondan da böyük əmələri aparıb çıxarırsa, o əməldə neyin lazımdır? Ondan münkar etmirsən, qoy elə birinci münkarında özün qalmağı. Və ya da başqa bir misal çəkmək olar ki, tamam ki, bir insan məsəl üçün bilirsən ki, e, ancaq sigaret çəkir. Və sən buna sigareti inkar eləməklə bu insan gedəcək arağa qurşanacaq. Aydındır Və belə halda sən ona nə etməlisən? inkar etməyin sənə qadağandır. Amma üçüncü cü təbəqəsi isə e, mübah olan e, forması isə hansı ki, sən bilirsən ki, e, bir e, onda olan bir dənə munkarı inkar etməklə o insan e, ondan yuxarısına deyil, ondan onun səviyyəsində, yəni onun bərabərliyində olan bir günaha, yəni, e, qurşanacaq. Və belə halda artıq, yəni, onda e, sən münkar, inkar etmək, onda heç bir şey e, müsbət nəticə verməməsindən ötürü, yəni, verməmədiyindən ötürü, yəni, bir dənə e, münkarı tərkəli, başqa bir, onun səviyyəsində, onun bərabərliyində, hökumində olan bir münkara e, gedib e, dəyanırsa, onda, deməli, artıq belə halda sən ona e, münkarı inkar etmək, yəni, mübah, yəni, halat sönür. Və bu da ibin inkar münkarın yəni dərəzləridir. Və eyni zamanda e, sələflər bu inkar münkarı inkar edən adamın özünün layiq olduqları sifətləri bildirirlər. Yəni münkarı inkar edən insan hansı sifətlərə malik olmalıdır ki həmən münkarı inkar edən zaman onun münkarı inkar olunsun. Yəni, o elədiyi inkar, yəni mühünkar inkar olunsun, yəni tərk olunsun. Və bunun üçün alimlər orada üç sənə, üç sənə sifət gətirirlər. Üç sənə xüsusiyyət gətirirlər ki, o e, mühünkarı inkar edən insanda o xüsusiyyətlər cəmləşməlidir. Birinci e, əməl inkar etməmişsən qabaq, ikinci inkar etmək ərəfəsində və üçüncü də inkar edəndən sonra. Aydındır və birinci əməl e, qeyd etdiyimiz kimi, E, münkarı inkar edən insanın xüsusiyyətlərin birincisi onun elmi olmalıdır. Yəni o insan, o münkarı inkar olması barəsində onda Quran və sünnədən və alimlərin fətvasından nəyə olmalıdır? Dəlilləri olmalıdır. Əgər sən hansısa bir qardaşa, hər hansısa bir sol üstü oyun, hər hansısa bir tizarətin növünü, hər hansısa bir haramın, haram olmağını ona çatdırmaq istəyirsənsə, öncədən səndə bunun haramlığı barədən olmalıdır, dəl olmalıdır. Çünki İslam şəriəti, başqa, ə, İslam dini, başqa dinlərdən fərqli olaraq Quran və sünnəyini söykələnib. Yəni, İslam şəriətinə bütün əmrlər, Quran və sünnəyə yəni söhür kəlim. İki dənə əsas məhzləri var. Əgər səndə o məhzlələrdən, o həmən münkarın, e, mün, haramın, münkarın münkar olması barəsində səndə dəlilin yoxca, elmin yoxca, onda sən həmən insana etdiyi əməlin münkar olmasını bildirməli, yəni deyilsən. Və bunun da nəticələrini saydıq ki, çox vaxtı fəsadları aparıb sarır. Və ikinci e, sifəti, xüsusiyyəti isə həmən insanın e, hikmətli olmasıdır. Yəni, birinci, münkarı inkar etməmişsən qabaq elimli olması, ikinci, münkarı inkar etmə ərəfəsində, o da e, etdiyi əsnada, münkarı inkar etdiyi əsnada olan xüsusiyyəti, sifəti də o da onun hikməti ilə yəni olması. Yəni, hər bir e, insan e, xüsusən də münkarı inkar edən zaman bu hikmət sifətinə, yəni sahib olmalıdır. Hansı ki, Həsən və Hüseyn e, Peyğəmi nəvələri və cənnətin e, reyhanları, cənnət e, seyidilərinin, yəni ağaları olan, gənclərinin ağaları olan Həsən və Hüseyn bir gün balaca yaşlarında görürlər ki, bir dənə kişi düzgün dəstəmaz almır. Və bilmirlər həmin kişi necə giyib çatdısına, çünki kişi ağsaqal kişidir, bunlar da balaca uşaqdılar və ehtimal var ki, kişi bunlara təhkir edə bilər, qoğulaya edə bilər və gəlirlər kişinin yanına deyirlər ki, ay dayı, ayaqsaqqal, bəs biz dəssəməz bu arsa mübahisə edirik, gəl bax gör bizim hansımız düzgün dəssəməz alıq. Mən iddiə edirəm, mən o iddiə edirəm. Və ikisi eyni dəssəməz alıq, kişi baxır deyir ki, yox balı siz alırsan, deyiz, o Həsən və Hüseyn O gəlib əvvəlcədən onlara həmən kişiyə, desədə aya iki kişisə nə axsaq qalsan, hiç neçə yaşam, indi həmədə dəstilmaz ala bilmirsən sən, o kişi qəbul edir, yoxsa etməz. <gülüyor> Və bu xüsusiyyədə bugün bizim kimimizdə var, hər birimizdə var. Və çox da bu bizim e, bəlkəm hikmətli, hikmətsiz olmağımızdan, bəlkəm elimsiz olmağımızdan, bəlkəm səbisiz olmağımızdan, bəlkəm həmən qardaşa qarşı bizim nifrətimiz, kinimiz olduğundan Biz həmən münkarı bu inkar eləyirik və nəticində deyirik ki, o boyda meclis imamın da niyə bu ibrət alınmır, niyə bu düzəlmir? Aydındır, əgər biz də bu cür sələfləri, hikmətli üst olan istifadə etsək, şək yordur ki, hər bir insanın nəsiyyəti nədir, məqbul olan nəsiyyətdir. Hansı ki, e, hamıq bilir ki, İslam tarixində e, zalim həccazın e, zalimlığı kimi e, böyük bir, yəni zalım olmayıb. Düz, əgər indi qətdafini misal çəkməyəsə, yəni o törətli ilə misal çəkməyəsə, düz, dalla bilir həqiqəti. Amma İslam tarxanda həccət zalimlığı kimi həqiqdən də məşhur tanınmışdır. Və bir dənə də alimlər ona nə inkar eləməyə çəkinlər. Çünki bilir də ki, aqibəti nədir? Boyunun edam olunmasıdır. Və hansı ki, burada müəllif o barədə bir dənə gözəl hədis gətirib və Sədib-Üncü bir deyir آمروا السلطان بالمعروف وأنهوا عن المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا ثُمَّ عُطِئَ فَقَالَ لِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ عُطِئَ فَقَالَ لِي مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِن كُنْتَ لَابُطًا فَاعِلًا فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. bu təkdəndə, bunu qeyd eləmişəm, yəni bu mövzuda, yəni münkar barəsində qeyd etdim ki, İbn Abbas səid ibn Cüber deyir ki, mən deyim sultanlara yaxşı əmirim, pisidən səkindirim mi? Onda İbn Abbas deyir ki, əgər ölümündən qorxsansa yox. Və deyil, mən bunu bir neçə və təşilladın və İbn Abbas öz deyəni dedi. Və bir neçə və deyəndən sonra qayıtdə mənə dedi ki, əgər bunu edənsənsə, etmək istəyirsənsə, artıq özünlə onun yan arasında olsun. Və misalı niyə çəkirdim? Zalim həccat öz dövründə olan alimlərin çoxsa onun hiddətindən, onun zəhmindən, onun zalımlığından ehtə edib heç kim ona özünə birbaşa münkarı münkar etmirdilər ən yəni ona e, o nəsiyyəti, o tövsiyəni verə bilmədilər. Və bu gün İmam Şəbi Əcəlil e, Həccəzin qabanı İmam Şəbi də yəni öz dövrünün, məşhur, yəni təbiillərindən atbab təbiinlərindən məşhur, yəni, e, yəni sələflərdən olub və həmçində İslam aləminə də yəni böyük iz qoyub gedib və gəlir Həccəzin yanəgər və ki, Həccəzə yüksək tonla deyir ki, Allahdan qox, yəni böyük bir tonlu səviyyədədir və Həccəz bilir ki, artıq bundan nəsiyyətə gəlib və İmam Şəbi də Həccəzin yana girəndə ailəmən çoxu bildir ki, yəni boynu vurub çıxacaq, yəni boynusu çıxacaq həmən oradan və İmam dedik dedir ki, edirəmsə, qoy, edim, da nəsiyyətdir və deyir ki, Allahdan qox və Həccəz ona qayda edir ki, yəni onun o səs tonlu nəzərə alıb, deyir ki, Ey imam şəhəbə, yani sən bu cür alim olduğun səviyyədə, sən nə haqq məni o cür səviyyədə inkar eləyirsən? Deyir, niyə görə? Deyir, məqəl sən bilmirsənsə ki, Allah subələ və tealə məndən də zalim, məndən də belə, ə, ası olan, hansı ki, özünü aləmlərin Rəbbə adlandıran Firona, Allah subələ kimi göndərdi yanına? Səndən də xeyirlərini, Musa və Harunu. Və eyni zamanda onlara nə dedi? dedi idhəbə ilə firavuna fəqûlə ləhə qowlən leynən lə alə o yətətəkərə və yaxşə. Vədir, məndən də zalimın yanına, fironun yanına, hansı ki, âləmlən rəbbi deyilirdi, onun yanına səndən də xeylisin göndərdir və nə dedi? dedi gedin fironun yanına və ona mülayim leyin sözlərdiyin. Yəni, səbəb nəyədir o mülayim leyin sözlərini işlətməsinin? Bəlkə ödür, qorxub xatırlasın. Münkarda da inkar etməkdə münkar edənin ikinci sifəti nəyə gətirdik? İnkar etdiyi əsnada hikmətli olması və hikmətli olmanın səbəbi də budur ki, həmən insan sən o e, inkarına neynəsin? İbrət alıb, yəni qayıtsın. Aydında, əgər görün Allah subhanı və o cür zalima, firon kimisə, iki dənə peyğəmbər və eyni ilə mülayim danışmalarını bildiribsə, əgər o səviyyədə o cür insanları, o əmr olunursa, yəni bizim səviyyəmiz insanları biz necə müələməliyə istifadə eləməliyik? Hansı ki, peyni bildirib ki, müələmlik bir şeydə nə qədər çox olarsa onu neynəyət, bir o qədər yumuşaldır. Və sərtlik bir işdə nə qədər çox olarsa onu neynəyət, bir o qədər e, sərtləşdirər və qırığına, qırıqla, yəni, aparıb çıxarır. Və həqiqdən də bu sifət önəmli sifətdir ki, hər bir insan yəni ona e, o sifətlərə yəni sahib olmalıdır. Hər bir şəxs, yəni münkar, inkar edən insan bu sifətlərə yəni sahib olmalıdır. Və unutmaq lazımdır ki, həqiqdən də e, hakimlərlə olan müamilə heç də adi insandanla olan müamilə kimdə deyil. Hansı ki, görün e, İbn Abbasdan soruşanda ki, nəsiyyət ediyim, Yaxşılığa əmrin pisindən səngindirilmək, dəgər ölümündən qorxsansa, yox. Dəfələn təkrar edirsə, birinci bir, axırda nə deyir? Deyir, əgər edənsənsə özünlə, yəni onun arasında, yəni təklidə, yəni camadın içində deyil, minbərlərdə deyil, kitablarda deyil. Təş, e, camatın qurplaşmaların içində deyil və o e, hakim, sultan heç də bizim insanlardan biri, bizim kimisi biridir. Yəni onun e, necə deyərlər təhsil dairəsi, onda olan gücü, onda olan əmrliyi, yəni əmir verməsi, salaytında olan öhdəlisilər heç birimizdə olmadığına ötürü və onunla da qarşı olan münasibət bizlə də bir-birimiz arası olan münasibət kimi deyil. Əgər bizdən birimiz Adi bir fəhlə, bir kasıb, bizi 5-3 nəfər tanıyan bir adam bibimizin içində, əgər biz birimizin arasında bir evimizin açılmasını istəmiriksə ki, qardaş bizim, hansısa qardaş bizim evimizi bilsin, bəs onda gör, o boyda milyonlarla insanların böyüyü olan, onların idarəçilik üzərində olan, məhsət olan insan istəyərmə ki, onun xatalarını minbərlərdə, evlərdə, işlərdə xeyr əyər biz özümüzə buna rəva bilmiriksə, yəni o e, salahat baxımından da, üzəndə olan məhsulət baxımından da, vəsifə baxımından da birdən çox çox, yəni üstündə olduğu üçün heç də e, bizimlə bir imzanəsi olan, yəni müəmməlat, hakimlərlə, sultanlarla olan, yəni müəmməlat deyir ki, və bu baxımdan da İmam Əhməd e, bu məsələyə çox ciddi, yəni fikir verib, hansı ki, ham bilirik ki, İmam Əhməd öz dövründə üstüsu 30 ilə yaxın O hakimlərin e, hökümü nəticəsində belə desək, yəni zindanlarda vaxtını keçirib. Amma bunda yanaşı o heç də onlara qarşı olan öz ehtiqadın, yəni dəyişməyib hansı ki bizdən birimiz, əgər hakim bizə hansısa bir zərəri gələn kimi bir əlifba lənət oxuyuruq. Yəni, nə qədər lənət varsa, hamısını başına oxumağa elə bilir ki, bu şəriyyətdən düzdür. Amma İmam Əhməd o qədər zülüm olduğu halda, o qədər əziyyət çəkdiyi haqda, Haqsız yerə, yəni, mülk davası değildi. Bugün kimi üzə ticarətdən nalog gəldi, 10 min oxudur, 5 min oxudu. Öz şəxsi işinə görə deyildi İmam Əhmədin. İmam Əhmədin hakim olan müxalifçiliyi əhlüsün əqidəsinin zirvəyə qaldırılması, o da Qurana məxluq demək ibarəsində idi. O, onun müqabilində, o sözün qabağında hansı ki, başqalar kimi İmam Əhmədə tovri eləyə bilərdi, başqa-başqa başqa sözlər ata bilərdi, dəyişdirə bilərdi sözün mənasını. Amma İmam Əhməd məhz o sözün üzərində diyand 30 ildə olsa da belə sonunda Allah Subhanahu Əhlüsün Əqdesin yəni zirvəyə qal, Əhlüsün Əqdesin izhar elədi. O dövrün alimləri qeyd edirdilər ki, əgər İmam Əhməd bizim bizim kimi o da təvri eləyib, o cür Qurana məxluqu qəbul etsəydi, onda bugün Əhlüsün Əqdesin izhar olmazdı. Və ona görə əhlüsünlə alimi deyəndə, əqidədə kim necədə tutulur? İmam Əhməd İbn Həmbəd, yəni rəhmə Allah. Və həqiqdəndə İmam Əhməd o qədər çətinlik, o qədər əziyyət, hakimlər tərinin o qədər əziyyətinə, zindanlara, qamçılara, sürgünlərə məruz qalmasına baxmayaraq, sonunda nə dedi? Dedi, mənim əgər bircə duam qəbul olunsaydı, mən kimi üçün edərdim? Hakim sultansın. Yəni, onun hidayəti ilə, onun düzəlməsindən onun əlində olan rayiyyət yəni, islah olur, düzəlir ki, bu da həqiqdən də əhlüsünlənin yəni, eytiqadıdır. Və eyni zamanda ə, ən çox da münkar və inkarda insanlar həqiqətdə biz öz aramızdan başlamaya çalışmalıq. Yəni, bir dəfəlik özümüzə yüksək olan vəzifəllərə, məmurlara deyil, məhz özümüzün içərimizə olan inkar və münkar yəni, Əgər biz öz özümüzü dəyişməriksə, onda Allahu Teala bizim ümməti, bizim yəni qəvmü də dəyişməz. Hansı ki, e, e, sələf boyu, tarix boyu e, çox vaxta yəni zalim, yəni, hakimlərin, yəni onlara qarşı mübarizələri əks olunub və xüsusən də e, bir başı olaraq Həccəci, zalım Həccəcə qarşı onun şərikərdəson e, Abdurrahman ibn Əşşəsin, yəni fitnəsi, hansı ki, bu fitnə İslam tarixində Əşşəs fitnəsi adı ilə yəni məşhurlaşır və İbn Həcar rəhməhullah Fətul Bərdə qeyd eləyir ki, Əşşəsin fitnəsinə qədər, Həşəsin fitnəsinə qədər əhl-üsünlən alimlərindən deyənlər var idi ki, zalım hakim qarşınına gəlmə lazımdır, çıxmaq lazımdır, onu dəymək lazımdır. Və deyir, çünki iman e, İbn Həcər Rəhməullah bu Əşşəsin fitnəsi həqiqətən də, yəni çox maraqlı bir hadisə hadisə idi ki, hansı ki, Abdurrahman Əş İbn Əşşəs Həccəcın sərkərdəsi Onun qoşunu böyük idi. Və Həccəc bilirdi ki, Əşşəsin bundan nifrəti var. Bundan zəhlə zəhləsi gedir. Və Əşşəs tədricən qoşunda da təbliğətə aparır və qoşunun çox bir hissəsini, hətta bəzi tarixçilərə görə 250 minlə, 45-50 minlə, yoxsa 30-35 minə döyüşçülər qalır belə. Bəzilənlərə yəni görə həştadan 25-75-25-ə. Yəni o çoxluq əşəsin tərəfində, azıqsa həccəzin tərəfində. Və bunlar döyüşə başlayırlar. Döyüşə başlayırlar və nəticədə həccəzin qoşunun sayının az olmağına baxmayaraq həccac həmən döyüşə əşşəsə, yəni qalıb gəlir və əşşəs də iki nəfər qolundan tutur, yəni artıq onu əsir kimi həccədin hüzrünə gətirəndə əşşəs onların əlindən qaçır özünü, dağdan, qayadan tulluyur, yəni həlak olur. Və İmam İbn Həcər Fətulbər də qeyd edir ki, əşşəsinin fitnəsinə qədər Əhlüsünnədə sünnədə rəy var idi ki, deyənlər var idi ki, zalim hakimə qarşı qalxmaq olar, amma əşəsinin fitnəsincə əhlüsünnə alimlər ittifaq elədi ki, qalxmaq olmaz haramdır. Çünki oğ onlar e, nəyə görə nə əsas gətirdilər ki, əgər çoxluq sənin tərəfində isə itki olmayacaqsa, müsəlmanlara zərər gəlməyəcəksə, onda dinəni eləmək lazımdır qaxmaq olardı. Amma bu hadisədən sonrası də əhl-i sünə alimə ittifak elədi ki, hət o cür halda da belə, çoxluq olsa da belə qaxmaq yəni qadrandı və həqiqdən də yəni bu günlərdə də hamımızda ə, bilirik ki, yəni Oliviyada başlayan hadisələrdə gör, o boyda insanların çoxu Düzündür, e, yenə deyirəm, siyasət, bugünkü gündə siyasət oyun-oyuncaqdır. O, e, Qərbin, Avropanın, masonların, müsəlmanları qırmasın bir hiləsidir. Yəni, bunu Allah bilir, açıq-aşkardır, bu hər şey də göz qabandadır. Amma sadəcə, baxın, görün ki, yəni, öz e, zalim olsa da belə, Öz ə, hakimlərinə qarşı çıxmaqları, yenə deyirəm, bunun arxasından nə deyən onu ala bilir. Yəni, biz ancaq hadisəni zahirən izləyirik ki, müxalifət çıxdı, o tabi olmadı, başladı onları qırmaq nəticədə isə bütün liv, yəni, altı selirlər. Yəni, o bombardmanlar gəlir. Yəni, siz təsəvvülayın ki, yəni, bu həqiqdən də İslam tarixində belə hadisələr yəni, çox olub. Yəni, gör, ə, o bir dənə ə, zalimi qarşı etirazlar ilə gör, nə qədər bəlalara yəni, bunlar düzsəri Eləcə də bundan öncə misal çəkək e, Saddamun dövrünü, İraqdakı olan dövrü. Yəni o dövrdə onlar Saddam zalımdı olsa, hər kimdə olsa, hər kimdə olsa insanlar əminaman yaşayırdılar. Yəni aclıq yox idi bolluq idi, nə bilim, şəraitləri yaxşı idi. Yenə deyirəm, həqiqətdə o kim itisə, nə itisə onu Allah bilir. Amma baxın, görün ki, etiraz eləməklə, gəlib bunun altı sələməklə, o, döv o dövlətin əmrimansını pozmaqla, gör neçə ilə keçib üstündən. Gör, islah olur, islah olmur. Ona görə İbn-Təmiyyə Rəhmələ deyir ki, bir gün deyir, bir gün e, zalım hakimun altında yaşamaq 60 ildir hakimsiz olan yerdə yaşamaqdan yəni dir yaxşıdır. Yəni heç olmazsa bilirsən ki, zalimdə olsa kimdə olsa hakim var, əmnəmansılıq var, rayiyyət islah olur dəvət gedir və xəyə s. ancaq böyüksüz yerdə, rəhbətsiz yerdə, hakimsiz olan yerlərdə də baxın bu günə kimdə heç kim yiyəsini tanımır. Ölən kim, harda nə partlayır, harda insanlar yolu ilə ilə, yəni düz yədə bilmirlər ki, bilmir ki, nəcisdə nə olacaq və bu onu göstərir ki, həqiqətən də Hər bir məsələdə e, biz hər bir məsələni Quran və sünnəyə və dövrümüzdə olan yəni, alimlərə yəni, bu əməlləri, e, bu misalları ərz etməliyik, onlara e, sual etməliyik, məsələni aydınlatmalıyıq. Çünki hər dövrün özünün yəni, alimləri var ki, hansı ki, İslam ümməti onlardan faydalanır, onların rəyinlə, yəni... E, rəyini götürür onların fətvaları ilə yəni öz e, məsələlərə çıxış yolu tapırlar. Və qeyd etdiyimiz kimi ikinci sifətdə E, münkar inkarının ikinci sifəti onun, yəni, hikmətli olmasıdır. Yəni, inkar etməsi ə, etdiyi əsnada hökmən, yəni, hikmətli olmalıdır. Çünki əks halda onun hikmətsizliyi, onun e, etməkcədə xeyri fəsadına da aparıb, yəni, çıxara bilər. Və üçüncü, e, münkar inkar edənin sifətləndən biri də e, e, insanın, yəni, münkar inkar edəndən sonra səbirli, yəni, olmasıdır. Və bilməlidir ki, əgər o hər hansısa bir münkar inkar edirsə, və bilməli ki, bunun nəticəsində də ona sərtliyi də gələ bilər, ona acılıq da gələ bilər, ona başqa-başqa zərərlə də gələ bilər və nəticədə isə o insan, yəni səbirli olmağı, yəni ən öncədən öz qarşısında səbirli olmağı özünə e, bir qanun kimi qoymalıdır ki və ola bilər ki, sən gəldin kiməsə bir münkar elədin və ola bilər o sənin xoşbaya gəlməyən nalayı da söz işləsin, sənin xətirbə də dəyəsin, səni acılasın da, am onun acılamağının, o cür köbut danışmalının müqabilində sən heçsə özündən çıxmalı deyilsən, sən heçsə öz nəfsi o məsələləri qatmalı və sən bilməlisən ki, sənin ona münkarı, inkar etməyin kimi üçün deyil? Allah üçün. Və sən Allah və Rasul əmrə ihtiyat edib o əməli yerinə yetirdin. Amma o qəbul elədi, o qəbul eləmədi, o artıq onun özü bilər, onun, yəni, Rəbbi bilər. Və e, biz Allah s.ə. dolayıq ki, Allah bizi də E, münkarı inkar edən insanlardan etsin Amin. bacarıqsa əlimizlə, bacarıqsa dilimizlə bacarıqsa qəlbimizlə və heç olmasa e, qəlbimizdən oyna etməyənlərdən etməsin bizi Amin. hansı ki qəlblərində xardal qədər iman da yoxdur və Amin. eyni zamanda Allah subələ və bizi eşlik faydanlardan eləsin Amin. və Allah subələ müsəlman ümmətini e, islah etsin Amin. onların hakimlərini, rayətlərini islah eləsin Amin. Allah subələ və müsəlman ümmətlərinə Ə, xeyirli olan hakimlər nəsib eləsin, Əmin. Allah və Rasulun əmrlərini tətbiq edən, onu icra edən hakimlərdən eləsin Əmin. və Allah sonuna müsəlman ümmətini şərdən, bəladan qorusun Əmin. və düzün Allah bilir vasallı Muhammədin və aləli Muhammədin.